tidak ada tuhan melainkan Allah. Wahdahu wahdahu la syarikalah yang maha esa dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. dan sesungguhnya saya bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan utusan Allah. Adal amanah menunaikan amanah wa risalah dan menyampaikan risalah wanasihat al ummah dan juga memberi nasihat pada ummah pada umat Islam wajaha fidillah haqojihadi Allahumma salli wa sallim wa Muhammad wa hadza karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'in lahum biihsan ila Saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian hari ini kuliah tubuh, subuh kena berdiri sebab apa dak leh duduk sebabnya satu malam tak tidur baru sampai daripada Kuantan Jadi kalau duduk takut saya tidur jadi tuan akan tengok saya tidur firman Allah Subhanahu dalam surah al-baqarah ayat 152 sengit sikit ya fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun maksudnya fadhkuruni dan kamu ingatlah kepadaku ingat kepada Allah ini Bukan hanya ingat dengan kita menyebut Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah Bukan zikir ini Sekadar kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Ingat kepada Allah ini Ialah kita menyuruh manusia Supaya taat kepada Allah Kita menyuruh manusia Agar ikut hukum Allah Kita ajak manusia untuk salat kita ajak manusia untuk beramal Dengan undang-undang Allah Itu merupakan zikir Kepada Allah Ataupun zikir ini Maksudnya peringatan Supaya manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adhkurkum nashraya aku akan Ingat kepada kamu Wa li dan kamu Syukurlah kepada aku kata Allah Wa takfurun Dan jangan kamu kufur Wa qulilhamdulillah dalam surah al Isra Dan sebutkanlah Al-Habdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Saya akan bawakan pagi-pagi ini. Bawa satu video. Bagaimana nak ajak manusia. Supaya syukur pada Allah SWT. Nak ajak manusia. Supaya ingat kepada Allah SWT. Bahawa semua peraturan. Dan undang-undang yang Allah SWT. Buat. Kita kena ikut. Kita tengok satu slide. Pagi-pagi ini bagi slide supaya kita tak tidur, tuan tak tidur, saya pun tak tidur. Kita tengok satu slide nak ajak manusia supaya ikut hukum Allah Subhanahu Wa Taala pagi-pagi ini. yang mana Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun yaulil albabil anlakum tattaqun. Sesungguhnya hukum timbal balas. Timbal balas maknanya bunuh lawan bunuh. Apa nama? Kalau kita memotong hidung orang, balasnya potong hidung, hidung orang. Kecuali atas apa nama keizinan ahli keluarga untuk memaafkan si pelaku itu. Ini kita tengok. Pagi-pagi ni kita tengok. Siapa yang ada sakit jantung jangan tengok. Sebab <coughs> ini saya ingat sikit keadaan sebenar proses pemancungan kepala pesalah di Tanah Suci Madinah Munawarah. Kita tengok. Nampak aku tak nampak? Kalau boleh rapat tekan sikit depan sikit. Sepasih ini sikit. Penuhkan ruang kosong sini. Haa. Kita jadi ustaz ni senang. Kita agar semua waikub. Nah, dia tak boleh lawang. Kalau dia lawang, dia tidak akan dapat kemuliaan dahi akhirat kelak. Mana dalil dia? Dalam Quran, وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّهُ فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَهُ يَفْسَحِ اللَّهُ Begitu juga pelaksanaan hukum hudud. Di Mekah. في مَكَتَ مُكَرَّمَةً Dan demikian juga lah. Di Madinah Munawarah. Supaya manusia ini hidup di atas syari'at. Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya manusia hidup supaya syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala la in shakartum kalu kamu syukur pada aku la azi dan nakum aku akan tambah nikmatku pada kamu fadhkuruni mu ingkullah ingatlah diriku ingatlah kepadaku kata Allah ingat ni maknanya kita mengikuti segala peraturan yang Allah suruh jangan kata tak boleh lah jangan kata mana boleh sedangkan yang memberi kita segala nikmat segala kebahagiaan segala kesenangan hanyalah dari Allah Subhanahu Ini suasana wal yashhad maka bersaksi taifatu minal mu'minin segolongan daripada orang-orang mukmin. Jika sekiranya nak, berlaku, nak melakukan sesuatu timbal balas itu maka nak beri kegerunan kepada orang nak berlaku kejahatan. Video dia panjang sikit ni. Saya benar deras Siapa yang ada sakit jantung jangan tengok eh. Ini di kalangan orang-orang mukmin yang nak tengok bagaimana pelaksanaan hukuman. Saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam satu hadis Rawah Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Israq dan Mi'raj. Israq. Kita akan menyambut Israq pada 17 Jun ni. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Israq dan Mi'raj ooti ya lailata usri bihi min khamrin wa pada waktu Rasulullah SAW, alaihi Isra dan Miraj Rasulullah diberikan dua gelas daripada laban daripada susu dan juga khamar ataupun arak fa akhadha labana maka Rasulullah SAW mengambil air susu فَقَالَ Jibrilu Maka berkata Malaikat Jibril Kata Malaikat Jibril Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Alladhi hadaka Yang memberi hidayah Lil fitrah Kepada fitrah Iaitu fitrah manusia Kemenen manusia ini Ialah Islam Jika sekiranya Kata Malaikat Jibril Kata Malaikat Jibril lau Sekiranya Akhazda Kamu mengambil Al khamra ayarak Gaw, gawat ummatuk maka umat kamu ini pasti akan berada dalam kesesatan semua sekali. Nampak ke tak nampak tu? Dia sudah la sena hukuman ke belum tu? Belum lagi. Saudaraku yang muslimi muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan kita ini, segala nikmat kita ini, segala apa yang kita buat kita ikut apa yang Allah SWT suruh, kita akan beroleh kebaikan bukan saja di akhirat, tetapi kebaikan di dunia. Dalam satu hadis at tirmizi daripada Abi Musa Al-Ash'ari, kata dia bahawa Rasulullah SAW bersabda, Iza matah apabila mati, waladul abdi seorang anak daripada hamba aku. Qala Allahu Ta'ala maka berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala Lima limalaikatihi pada malaikat yang menyabut yang mencabut nyawa qabatun walad'a abdi adakah sudah kamu cabut nyawa hamba-ku itu fa yaqulu na'am maka malaikat menjawab ya aku dah cabut dah fa maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala famadha qala 'abdi maka apa kata hamba-ku pada diriku apabila berlaku musibah mati anak kesayangan kita maka apa yang kata hamba-ku patuh pada aku kata malaikat hamidaka umat kamu ataupun hamba kamu hamba-hambamu ya Allah memuji kamu ya Allah wastarja dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya kita ini kepunyaan Allah dan kepada Allah lah kita akan kembali Maka firman Allah subhanahu wa ta'ala Pada malaikat Wabnu li amdi. Kamu binakanlah Bagi hamba ku ini Baitan fil jannati Sebuah rumah di dalam syurga Wasammuhu. Dan kamu namakanlah rumah itu Baitul hamdi Rumah pujian Kerana apa? Kerana manusia ini reda Kerana apa? Kerana manusia ini syukur Walau pun kena musibah Walau pun kena Sesuatu perkara yang dia tidak suka. Yang ini pelaksanaan ni. Hukuman pancung. Di, apa nama? Di Madinah. Saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita. Bukan sahaja bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kita sebagai umat Islam. Allah subhanahu wa ta'ala perintah supaya kita ikut. Junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikut apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lambat lagi ke? Selajukan sikit eh. Ha ni. Dia orang berlari nak tengok. Ha ni dia tukar pancong datang. Ha. supaya apa? Supaya menjadi kegerungan kepada masyarakat untuk melakukan keburukan. Sebab itulah dunia pada hari ini, dunia pada hari ini apabila dilaksanakan hukuman menurut apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dunia itu menjadi aman tenteram menjadi apa orang orang kafir tidak suka dan menyebabkan mereka ini suruh supaya umat Islam ikut apa yang diawano. Kita tengok umat Islam di Afghanistan apabila melaksanakan hukuman hudud buminya diserang. Apabila di Sudan melaksanakan hukuman hudud bumi dia diserang apabila umat Islam di Sudan dan juga di Aceh. Di Aceh masih lagi ada siapa yang minum arak kena sebat siapa yang berzina kena sebat. pun diserang oleh Indonesia kecuali selepas daripada tsunami. Kita tengok ada gambar, ada suara saja. Kita tengok video ni dulu. Tengok orang-orang yang lain tengok begitu juga pelaksanaan hukum kekat tangan video dia saya tak ada. Phone dibuat di hadapan orang ramai. Teruh apa? Hancung. Pancung sebab apa? Sebab melakukan kemungkaran ataupun kejahatan dan bagi pengajaran pada orang lain supaya tidak melakukan kejahatan. Kalau di Malaysia hari ni di mana di mana kita apa nama dekat bandar Tasik Putri. Saya duduk di bandar Tasik Putri, rumah ada kat sana. Minggu lepas masuk surat khabar mungkin saya tuan-tuan baca rompok mari rompok. Soal khabar hari ini, surat khabar ini, pengurus HSBC Hong Kong Shahal Bank dibunuh. Rompok datang. Sebab apa? Manusia dah tak takut dengan undang-undang. Hukum qisas ni, bunuh di dibalas bunuh ni, sebabnya nak bagi kegerunan supaya manusia ini kata Rasulullah SAW, alaihi wasallam diharam diharamkan darah manusia ini tumpah kecuali pertama kerana murtad. Yang kedua, Qisos. Kalau murtad, hukumannya ialah bunuh, tetapi melalui proses-proses dia, iaitu dengan proses supaya dia tobat ataupun dia kembali kepada Islam. Saya nak cerita sikit. Uh, Dua-tiga hari lepas, bagaimana nak cerita keadaan umat Islam hari ini. Dua-tiga hari lepas, ada ibu ayam ataupun orang yang serve pelacu, ataupun bari khidmat pelacu dan dia ambil duit dari pelacu dan masih aktif lagi setelah hari ni tapi insyaAllah mudah-mudahan apa nama kita tarik dia kepada Islam kepada, apa nama, kepada agama, kepada pangkal jalan saya telefon dia, saya nak jumpa dia saya kata, saya nak jumpa Ustaz nak jumpa pasal apa saya nak musyarak dengan kamu okey Ustaz, saya datang dia datang dia datang jadi apa, apa, apa punca, apa hal Ustaz nak bincang dengan saya ni saya kata nak bincang sebab 28 jam ni Kita nak buat program dengan Apa nama dengan Kamu punya Anak-anak buah Program apa Ustaz? Programnya ialah program Qiyamulay Jadi malam tadi Malam tadi Malam tadi sepatutnya saya pergi ke Lorong-lorong tu Untuk pujuk dia datang ke masjid Untuk pujuk dia supaya datang ke surau Untuk pujuk dia supaya datang ke tempat ibadah kalau saya pergi seorang, nyanyi. Boleh. Bukan saya dakwah oh dia, dia dakwah oh saya balik. sekitar ada grup lah pergi. Dalam tiga orang. Tapi saya cakap dengan kawan-kawan. You pergi. Saya ada program sini. Jadi programnya ini. Ialah supaya mereka ini. Jangan lagi menjual. Benda-benda yang haram. Kerana kalau kita membabitkan. Kepada hukuman syariah. Lepas tu dia kata. Okey lah Ustaz. 28 bulan jam ni Allah kami datang. InsyaAllah. Lepas tu saya cakap dia, ya, awak kerja macam ni, berapa lama? Dia kata saya ni ustaz, kerja sudah lama. Siap dengan Perancis saya bagi. Dekat Perancis, saya, kerja saya ialah jadi penari tiang. Penari tiang tahu. Tiang tu dia punya penari itu. Dia, dia rukah ke, dia khabak ke, dia naik ke. Itu kerja dia. Dekat Perancis. Jadi, saya tanya dia, sekarang ni macam mana? Sekarang ni rasa macam inilah ustaz. Saya punya orang bawa orang anak-anak anak-anak ayam dia ni yang dia bagi self. mat ambil duit sikit kau kau ni. Saya nak diri saya berubah baru anak buah saya akan ikut saya dia kata. Jadi ya kata ustaz. Saya kata hmm, bila tu agak-agak nak ubah? Saya insya-Allah akan tutup pusat pelacuran pusat Maksiat ni, 5 tahun lagi Ustaz. Kalau sekarang ni macam mana? Sekarang ni Ustaz, kalau saya buat sekarang... Masalah sekarang ni, saya... Nak makan apa Ustaz? Kalau tak ada, sekarang ni. Inilah kerja saya. Ustaz nak tanggung saya ke? Saya kata... Saya ada satu kerja untuk untuk untuk kamu. Kerjanya ialah buka restoran. Ia tahu okey. Buka restoran... Dan kamu boleh buka restoran dekat situ. Tapi... Persoalannya... Duit yang dia nak buka restoran itu Duit daripada hasil pelacur Saya pun fikir je kok Macam mana restoran ini buka nanti ni? Bincanglah dengan kawan-kawan Semua kawan-kawan tak ada duit Nak bantu dia Buat kesimpulan Kawan-kawan buat kesimpulan boleh buka restoran Tapi duit itu kalau boleh duit bersihlah. Nak beritahu tuan Tanggungjawab kita ini Di masjid ini Imam ini Ataupun Bilal ini Bukan sekadar Minta maaf cakap, saya pun azan juga. Bukan sekedar azan, bukan sekedar imam, tapi sebolehnya kita langkau sikit untuk ajak mereka ini yang buat maksiat ini supaya kembali kepada pakar jalan. Sebab apabila mereka ini cakap, kalau kita tak dapat nasihat daripada tuan-tuan imam ataupun orang-orang ni, Minta maaf cakap Ustaz, kebanyakan kita ada yang convert masuk Kristian. Kita buat program, alhamdulillah bulan lepas dakwah pada orang pelacur tu yang Buddha dekat lorong-lorong gelap dia masuk Islam. 28 Rabiul ni, Raju ni ada seorang lagi yang Buddha akan masuk Islam. Masuk Islam dulu daripada Buddha masuk kepada Islam. Sebab dia tengok bagaimana orang Islam nak tarik dia orang. Kebanyakan dia orang tu Kebanyakan orang yang datang Nak baca yasin pun tak boleh Jadi saya cakap dengan kawan-kawan Program kita kat masjid ni Kita bawa dia kat masjid Datang ke masjid Apabila kita buat program yang di masjid Dia orang datang dengan menonjol ni Tutup ni nampak Bergetul nampak Jadi kita pun buatlah program Bagi nasihat, bagi penerangan Baca doa Supaya kita ni Allah sucikan balik jiwa kita Majoriti dia orang menangis Dia orang menangis, pusat-pusat mata Lepas tu, dia pun kata Ustaz, Ustaz dia kata Kita nak pukul gambar dengan Ustaz dia kata Dia kata, dia orang ni Main deduh semua ni Jenis macam pakai jenis seksi tu Jadi saya kata, saya bakal juboh Bakal pepih Saya kata, ah, boleh ambil gambar Tapi jangan masuk dalam internet Dia pun ambil gambar Hidup belakang saya ni Dekat dengan dekat enam, belah-belah orang Lepas ambil gambar, ada satu makmum lepas saya jadi imam masjid Satu makmum datang, dia kata Ustaz Sebelum saya jumpa Ustaz, dah dua minggu dah saya kenal Ustaz Kenal kat mana tu? Kenal dalam internet, dia kata Dekat laman-laman lucah, dia kata Ada muka Ustaz, air Sebab apa? Dia kata masa tu Ustaz duduk atas kursi Pakai pijau, ramah belakang tu, dia kata Jenis-jenis pekerja-pekerja tu, kerja set lah. Oh, saya kata tu pergren dalam UAE tu. Saya kata. Pergren dalam dalam masjid-masjid. Oh, dia kata dia orang dah masuk dalam internet dia orang. Dalam laman laman laman yang buruk dia kata. Oh, ya ke? Ya, Saya dah search dah dia tu. Hmm, hmm, hmm. Nak hmm. nak beritahu pada kita, nak beritahu walaupun kita bagi tarbiyah sekali, dua kali, tiga kali, tapi dia ada yang kembali kepada Islam dan ada juga yang masih lagi. Tetapi insyaAllah tuan-tuan berkat doa tuan-tuan semua, insyaAllah mudah-mudahan kita mohon supaya Allah SWT kembalikan mereka ini ke pekat jalan insyaAllah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan ni yang duduk depan saya semua ni, Allah beri satu kelebihan iaitu hati minat dengan masjid. Hati minat dengan masjid hati minat untuk solat berjemaah hati minat untuk solat lima waktu orang yang macam tuan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kita araaitu kata Rasulullah sallallahu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahukah kamu lau anna, sekiranya nahra sungai mengalir bibabi pada depan pintu ahadikum di depan rumah kamu yaqtasilu minhu Maka kamu akan mandi depan sungai kamu tu. Kullayawmin setiap hari khamsa marratin lima kali hal yabqa min daranihi syai'. Adakah di badan kamu ini ada tinggal kotoran? Nih macam orang macam tuan-tuan ni. Orang yang macam tuan-tuan ni Allah Subhanahu wa taala pilih untuk sholat. untuk berjemaah, untuk istiqamah lima kali satu hari. Maka Seumpama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi depan rumah ada sungai lima kali sehari. Ada tak kotor pada badan. Kata sahabat-sahabat para sahabat sama macam tuan tuan kata la yabqa min daranihi syai. Maka tidak ada satu pun yang, ting, yang yang yang melekat pada badan kami ke kotoran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa zalika masalul ladzi masalus al khamsi yamhullahu ma yashaul khotaya maka demikianlah orang yang solat lima waktu yang menghapuskan segala dosa-dosa dia tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian alhamdulillah Allah bagi kita suka solat berjemaah walaupun ada setengah yang mengatakan solat jemaah ini fardu ain ada yang mengatakan sunat muakkad macam kita ni, ada yang mengatakan solat berjemaah ini fadu kifayah, orang lain buat kita tak payah. Oh, pandai. Dan solat berjemaah ini, sebagaimana yang tuan-tuan buat untuk datang ke masjid ini, kita solat berjemaah, kerana dengan solat berjemaah ini, kita menghubung kasih sayang sesama orang-orang Islam. Kita sayang pada kawan-kawan kita, yang bukan saja yang dalam soh ini. Bukan pada dalam soh yang dua. Tiga keempat tetapi yang luar daripada sini pun kita sayang. Sebab hafsil daripada solat jemaah. Solat berjemaah. Bagaimana nak ada kasih sayang dalam solat berjemaah? Pertamanya ialah kena rapatkan saf. Satu perkara yang saya lihat bahawa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sawu sufufakum kamu rapatkan saf. Rapatkan saf ini maknanya kaki kita ni kena straight macam ni. Jangan kaki kita ni street macam ni. Bukan macam ni. Ini tak betul. Dan yang ada dekat situ pun kurang tepat. Mai saya bawakan sini. Saya bawakan contoh ah ha, macam ni silap. Ini tak betul. Macam ni lagilah tak tak, tak betul. Kerana syaitan akan memporak-purandakan hubungan silaturahim kalian. Bagaimana yang betul? Ila Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam perintah Supaya rapatkan kita Dengan jemaah ini dan juga bahu Fa'inna taswiatasufuf Sesungguhnya soh yang Sempurna min tamah min salah Adalah kesempurnaan solat. Dalam hadis yang lain Kata Rasulullah SAW Rapatkan soh Au fa yakhtalifu qulubakum Atau Allah akan pecah Belahkan hati-hati kamu Macam ni lah, ya? macam mana kita nak rapat Semayang macam ni Tuhan pun kliang macam ni, kita duduk macam ni apa boleh Jumaah tu rapat sikit, dia pun lari. Cuba lari siap. Kita ber rapat lagi, cuba lagi. Rapat lagi? Lagi lagi. Rapat lagi, lagi lagi. Last sekali dia kata besar orang ni. Mai rapat-rapat kat aku ni apa besar? Hasil daripada kejahilan. Akhirnya kasih sayang dekat sini tak ada bagaimana nak bawa kasih sayang orang ni kat luar sana. Sebab itulah saya tidak akan akat takbir Allahu akbar, sehingga saya pastikan sudah rapat macam ni macam macam ni. Baru saya kan ak akad takbir. Apabila saya buat macam ni, lebih daripada 5 6 7 tahun saya buat. Datang satu mufti, saya tak nak beritahu mufti mana. Dia kata kepada saya, kenapa buat saf macam ni? Saya kata ini adalah perintah Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya, saya tahu. Tapi tak ayah lah, Sebab apa? Saya ada. Sebab sultan ada. Dia ada, sultan ada. Saya kata, saya buat Sultan ada ke, Sultan tak ada ke, saya buat Kalau saya tak buat hari ni Orang akan kata Hmm, Ustaz buat teru-teru pihak Biasa dia cek uh, Cek, apa? Uh, cek, cek soft Hari ni dia Sultan ada dia tak nak Oh dia dah bermuka-muka Tak, saya tak kira Sultan ada ke, Sultan tak ada ke Saya buat apa yang saya pernah selalu buat Bukan saya nak bermuka-muka dengan Sultan Eh jangan, jangan, jangan, jangan. saya tak bagi Dia kata, saya tak bagi, tak apa saya tak bagi Awak tak bagi, saya memang, Saya akan buat. Saya tak bagi, dia kata. Baloh hanya tu. Baloh. Kak Nga berdua-dua puluh manit, baloh. Tak kisah saya kata. Sebab saya buat, kerana bila rapatnya stof, orang umat Islam Melayu, dia tidak akan berpecah. Sebagai contoh, ada dua orang. Selepas saya cakap macam tu, ada dua orang dia berbalah. Berbalah. Berbalah. Orang tua-tua dah ni. Yang ni, Umur dekat 50 tahun Yang ni pun umur dekat 50 tahun Apabila berbalah Dalam satu surau Satu masjid Satu musolla Cepat sini Berbalah Macam mana saya buat? Saya suruh rapatkan sof Sebab saya yakin Apabila rapatkan sof Hati akan bertarung balik Kena pulak giliran Duduk sebelah. Kalau rasa tak ngan Mungkin dia lari. Tak boleh Rapatkan sof Lepas dia rapatkan sof Saya panggil dua-dua Pakcik-pakcik tu cakap dengan dia, demikianlah perintah Rasulullah. Depan saya baloh lah. Baloh lagi. Sebab ni tak puas hati. Tak puas hati. E, cakap belakang. Depan saya balah. Lepas depan saya berbalah, datang ke masjid, dua-dua orang tu suka solat di masjid. Sampailah hari ni, berbaik. Macam adik-beradik dah. Saya tanya, bagaimana? Kerisih lah tu? Okey, Alhamdulillah. Macam mana? Okey, Alhamdulillah. Cuba kalau soh tak rapat. Apa yang Rasulullah SAW sebut, soh yang rapat, hati kamu akan rapat. Kalau soh yang tidak rapat, hati kamu akan berpecah. Pasti betul. Pasti tepat. Sebab saya dah patik dah. Depan mata saya. Walaupun orang tak suka, walaupun orang tak retok, tapi saya kata, kalau apa yang Nabi suka, Nabi retok, saya buat. Walaupun orang kata saya, apalah Tok Imam ni. I saw je, cek daripada sana Sampai sini Cek, dapak Tak apalah, orang nak kata Tapi, hasil je Ialah berlakunya Tautan hati Cuba buat dekat sini, cuma yang tu Tak tak tepat tu Yang, yang apa, tampak tu ha, Yang ni tidak tidak, tidak, tidak tepat eh. Ini, ini tidak tepat ni, ada ada renggang ni. Ada renggang kan eh. ha, Ini tak Ini tak ni Ini tu ni tak tepat, dia mesti rapat Alhamdulillah rapat, berbalah macam mana pun hati akan rapat saya dah nampak depan mata saya sendiri, sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian orang Islam ini tidak macam orang Kristian, orang Islam dia datang ke masjid lima kali sehari, orang Kristian datang ke masjid satu kali seminggu, orang Islam apabila dia ni tak datang tanya, bapa tak datang Oh dia pergi musafir. Mudah-mudahan Allah selamatkan dia pergi pergi musafir. Dia pergi mana? Dia pergi buat haji. Mudah-mudahan Allah bagi dia haji mabrur. Dia tak datang. Pak tak datang tanya, kenapa tak datang? Dia sakit. Jom kita pergi ziarah. Hafsir daripada apa? Hafsir daripada solat di masjid, di musolla ataupun di balasoh Balasoh ni ataupun musolla ni tak ada duit. Nak buat apa nama? Apa nama depan tu? ni bulletin bulletin utama uh, apa nama bulletin utama apa tu ni ha ikhwan rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu man sesiapa bina membina lillahi kerana Allah masjidan masjid qadra dengan kada mafhdi mafhsi qatatin sebesar sarang sarang burung banallahu lahu baitan fil jannah maka Allah sediakan syurga rumah di dalam syurga sebab apa sebabnya dia nak bang, membangunkan masjid ini bukan sekadar bangun apa nama bangunan tetapi bangun jiwa orang dalam masjid sebab apa? Sebabnya walaupun kecil tetapi besar di sisi Allah SWT. Walaupun kecil tapi bernilai di sisi Allah SWT. Sebab itulah orang-orang mukmin, orang-orang Islam berlumba-lumba nak buat masjid. Cuma yang kita rasa sedih, rasa kecewa, rasa apa nama, tak selesa masjid yang besar tapi orang tak ada. Tuan pergi masjid Krista Terengganu. Tuan lalu dengan, bawa kereta, bawa motor, tengok Masya Allah. Cantik. Tuan pergi masuk dalam masjid ada orang tak solat solat Jumaat. Tak ada. Saya pernah pergi solat subuh di satu buah masjid, satu buah masjid. Selepas azan berkumandang. Saya pergi situ masjid masjid besar. Yang ada dua orang je, Iman Bilal. Lebih ramai daripada sini. Walaupun sini masjid apa nama musolla dia kecil tetapi lebih daripada dua orang. Campurkan saya tiga orang. Masjid besar. Saudaraku yang dirahmati Allah sekalian kita rasa nak you know you know you nak know, you know. habis habis eh? hukum habis ha Rasulullah SAW bersabda la tamanna Ima Allah masajidal masajid Allah jangan kamu menegah is perempuan-perempuan untuk datang ke masjid perempuan sekarang boleh pergi ke universiti belajar boleh pergi ke kolej boleh pergi ke apa nama pasar isteri kita kan boleh pergi ke pasar, ke kolej. Kenapa nak datang ke masjid, kita tetap payah. Kenapa nak datang solat pada Jumaat, kita tetap payah. Kenapa nak solat Jumaat, kita tetap payah. Sedangkan perempuan, solat Jumaat, sunat, mu'akad. Hampir wajib. Kita wajib. Sambil itulah masjid saya di Kuantan. Satu-satunya masjid di seluruh Pahang yang perempuan datang solat. Setiap minggu, tidak pernah miss. Pasti ada perempuan datang solat. Masjid kita ni ada perempuan, -perempuan datang solat? Solat Jumaat? Ada? Tak ada. Sebab perempuan pun dahagakan ilmu. Sebab perempuan pun mahukan ilmu. Sebab di masjid, apa yang dia tidak tahu, akan diberitahu. Dekat masjid, apa yang dia lupa, akan diperingat. Dekat masjid, apa saja ilmu agama yang dia lemah, akan diperkuatkan. Sebab itulah, kita tak boleh larang, orang rumah kita, orang rumah. Silap sebut. Isteri kita, orang rumah. Bukan orang rumah. Tuan boleh fikir tak, orang rumah. Orang rumah. Boleh fikir? Payah. Isteri. Kadang-kadang, isteri pun dia suruh kerja. Berkerja. Eh, betul ke tak betul ni? Betul. Kenapa untuk datang majlis ilmu di surah, di musola kita larang? Eh, tak boleh. Sedangkan kita suruh bekerja. Dekat luar boleh. Makan dengan le lelaki. Pergi mari, pergi mari, rumah Saya pun tanya. Ini akak suami ke? Tak, ini rakan uh, satu pejabat. Saya dah ada anak dua dah, Ustaz. Suami kerja apa? Suami saya kerja bisnes. Saya ingat ke suami tadi? Tak. Dia ni bujang lagi. Saja makan. Makan mengadap. Mengadap aja tu. Kenapa boleh? Nak datang ke masjid dengar kuliah, dengar ada kelas lagi tak boleh. Masya-Allah. Apa yang sudah jadi masyarakat kita ni, Syah? Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita datang ke masjid di masjid ini adanya lahir kesatuan. Umat Islam di Palestine berlaku krisis, kita terasa. Umat Islam berlaku tsunami, kita terasa. Tengok berlaku tsunami. ni tsunami, sahaja-sahaja tunjuk. ni manusia. Ha. Berlaku tsunami, ini bukan suami di jauh ini. Bukan di Aceh, bukan di Amerika, bukan di Australia. Ini berlaku di, di, di Malaysia dilaku di semua. datang tsunami kita ambil tindakan ataupun kita ambil prihatin. Tengok datang tsunami datang ombak dia masih duduk situ lagi. Dia kata tak apalah. Nanti datang nanti ombak yang besar habis. Ini tsunami ni berlaku di Malaysia ni, bukan di Aceh. Di Aceh lagi teruk. Ha, ha baru kelang kabut habis lagi. Berlaku tsunami kita ambil tindakan, berlaku apa musibah kita ambil kita ambil prihatin. Sebab apa? Sebab kasih sayang. Khutbah daripada masjid dekat eh, api hukuman apa yang beliau. Jadi sebelum nak balik nanti, saya ada bawa buah tangan saya daripada apa nama? daripada Pahang. Ada dekat depan Hana. Jadi um, boleh cuba-cuba raih buah tangan daripada Pahang. Em um, tengok. Okey. Ini tsunami berlaku di Malaysia. Kita ambil syakna, kita ambil tahu kerana apa? Kerana kasih sayang kita sama umat Islam. Oleh kerana sebelum saya nak akhiri pagi ini saya nak beritahu sikit pasal krisis di Syria. Krisis di Syria. Syria ni tuan-tuan, presiden dulu namanya Hafiz Al-Assad. Anak dia ni nama Bashar Assad. Bashar Assad ini dia adalah yang di, dia declare dalam surat khabar dia ini Syiah Alawi. Sebenarnya dia bukan Syiah Alawi. Mereka ini ialah Syiah Nusairi. Syiah Alawi sebab itulah Bashar kalau tuan-tuan tengok, saya pun malah nak, nak tunjuk. Ada video klik. Dia suruh rakyat dia sembah dia. Dia sebut, La ilaha illa basyar. Tidak ada Tuhan, Malaikan basyar. Dalam, dalam apa nama dalam video, jelas. Dalam suak kabar pun jelas. Dalam berita pun jelas. Dan dan dia mendapat sokongan daripada Hezbollah. Hassan Nasrullah. Hassan Nasrullah ini ialah orang Syiah. Syiah Isnani Ashar yang nak bunuh waris Islam. Ha. Saya tunjuk sikit bagaimana dia orang ni sebelum okey. Ha ni. Nita. Ni, tuan-tuan tengok tu dia kata apa. Dalam kitab dia Mashariqus Shumuf Ad-Duriyah dalam kitab dia yang Mashariqus Shumuf ni dia mengatakan wal hasilu fa al-ikhbar min tariqi Aitun, dia kata bahawa Quran il takum mutawatirah al-quran al alladhi bi aidina laysa quran Dia kata Quran yang ada di depan-depan kita sekarang ni bukan Quran tetapi telah diubah. Ini Syiah apa nama Hasan Nasrullah punya gerakan. Dia kata lagi ni buku kitab dia orang ni bukan saja-saja kutuk kata dia orang tak ada kitab dia orang ni. Ha ni Dia kata apa? Kesucian yang aku berikan padamu jika dibandingkan dengan kesucian tanah Karbala ialah ibarat satu celupan di laut ni. Berkaitan dengan Syiah ini, dia ini nak menghacurkan orang Sunni sebab majoriti di Syria ialah orang Sunni. Masjid-masjid kita, masjid-masjid syafi'i. Majoriti kebanyakannya masjid-masjid syafi'i. Pemimpin dia Syiah. Jadi dia bunuh sekarang ni sebenarnya bukan 14,000. Lebih daripada 14,000 orang dia bunuh. Dan termasuk juga kanak-kanak dia orang bunuh dan juga dia orang bunuh. Dia orang bunuh ini dia jadikan kanak-kanak sebagai perisai. Dia sebetulnya dia bukan bunuh tetapi dia sembelih. Dia sembelih kanak-kanak dan juga perempuan. Jadi ini dunia berlaku di Syria so sesungguhnya. Semua negara-negara tahu krisis ini tetapi OIC-nya kecuali Arab Saudi, kecuali Emirat Arab Bersatu. Dua ni saja yang minta supaya tentera-tentera OIC ni bantu Umat Islam di Syria. Tapi senyap sebab sekarang. Jadi, kita umat Islam di Malaysia kena tahu bahawa krisis di Syria ialah krisis di antara Syiah dengan Sunni. Sebagaimana di Iraq Syiah dengan Sunni. Sebagaimana juga krisis-krisis. Kerana orang Syiah sekarang ini, dia telah bila bilangan yang kecil, dia ikut. Kalau dia ramai, dia akan bunuh kita. Jadi, sebelum saya nak akhiri kita ambil sikit pengalaman... Cerita pasal uh, Syiah ni sebab Untuk maklumat diri kita Supaya kita faham bahawa Suatu hari nanti ataupun dalam doa kita Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala Memberikan kesejahteraan Pada mujahidin orang-orang Islam uh, Di Syria Sebelum saya nak tutup ada soalan ke? Soalan? Ada siapa yang nak tanya soalan? Tuan yang mulia? Yang mulia? Yang mulia? Ha? Ada tuan? Tak ada. ada muslimat tanya soalan? Ah, ha? ha. tu. Oh, tu yalah. Okey, oh, okay, okey. Soalan daripada muslimat kita, ada so yang berpesangan dia jangan pergi solat di mana? Di masjid. Mungkin kemungkinan. Satu okey. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya nak ucapkan terima kasih di atas soalan dia. Soalan yang bagus. Semasa dia pergi ke Mekah, ada orang beritahu perempuan tak bahyah ke masjid. Kemungkinan ucapan dia ucapkan itu kerana faktor keselamatan. Kerana pada Rasulullah sallallahu alaihi ada bab ada pintu. Bab ni maknanya pintu, babum pintu. Ada pintu, kata Abdullah bin Umar, kami senantiasa masuk ke dalam masjid dengan pintu itu, maka kami beres-esak dengan kaum wanita. Macam nak masuk ke masjid Masjid Nabi beres-esak dengan perempuan. Sebab perempuan pun nak, nak masuk juga. Maka Rasulullah SAW alaihi perintahkan kami supaya buat asingkan satu lagi pintu yang dinamakan pintu Babun Nisa pintu untuk gulungan-gulungan wanita. Maka kata kata Abdullah bin Umar, semenjak hari itu saya tidak pernah lagi, tidak pernah lagi memasuki pintu melainkan pintu yang telah dikhaskan untuk apa nama bagi kaum lelaki-lelaki. Ini menunjukkan bahawa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perempuan solat di masjid. Cuma soalan pada yang mulia kita ni, uh, a kita ni mungkin di Mekah itu faktor keselamatan. Kalau kita uh, betul tak puan eh? Puan pergi ngan anak ke? Gisi seorang? Ha. kalau, kalau uh, pergi perempuan dengan perempuan takut masalah keselamatan banyak ramai bercampur gaul sana kalau dengar mungkin faktu tu sukok faktu kena mahram kita tu kalau suamikan apa mungkin orang takkan larang sebab suami dia boleh bawa dia kan jadi mungkin kerana itulah uh, kerana faktu orang terlalu ramai okey yang puan eh? ni eh bukan kerana larang bukan bukan, bukan kerana nabi nabi tegas tak kadang mungkin dia fikir faktor keselamatan. Rasulullah SAW wa alaihi wasallam beritahu la tamannu jangan teguh perempuan nak pergi masuk dalam masjid. Ha. cuma mungkin kes-kes uh, saya boleh tekakan kes-kes uh, keselamatan. Lah. Orang buat umrah tu haji ramai. Ada soalan tuan? Tak ada. Tak ada. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah um, saya akhiri dengan suratul Asr dan Tasbih kefarah dan insya Allah kita sama-sama <coughs> ber berdoa Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahumillahalamin wa salat wassalam. Ala ashrafil ambiyah wal murssalin. Syeirna Muhammad. Wa ala anhi wasalbihi ajma'ain. Ya Allah, ya Tuhan kami jadikanlah hari ini lebih baik daripada semalam dan jadikanlah besok lebih baik pada hari ini. Berikanlah kami akibat yang baik dari segala yang dari segala hal dan selamatlah dan selamatlah kami ya Allah daripada azab api neraka selamatkanlah kami ya Allah daripada siksa mu di dunia ataupun di, di akhirat ya Allah ya Tuhan kami sucikanlah perkataan kami dari dusta sucikanlah perbuatan kami daripada kesia-siaan sucikanlah jiwa kami daripada kelemahan sucikanlah hati kami daripada penipuan sucikanlah lisan kami lidah kami daripada pembohongan dan sucikanlah perbuatan kami daripada sifat ria ataupun takabbur Ya Allah, Ya Tuhan kami, himpungkanlah umat Islam dalam petunjukmu dan persatu-satukanlah hati kami dalam ketak, dalam ketakuan padamu dan satukanlah keingin, keinginan kami untuk melakukan perkara-perkara kebajikan dan berbuat yang baik, Ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami mohon padamu, Ya Allah supaya selamatkanlah diri kami daripada azab apina rakamu tidak lupa juga pada anak-anak kami dan juga isteri kami dan juga ya Allah tidak lupa juga ya Allah pada saudara-saudara Islam kami ya Allah yang berada di, di luar daripada masjid ini hatta bermusolla ini mudah-mudahan kami ya Allah mempunyai kekuatan untuk membantu mereka untuk membantu saudara-saudara kami supaya berjuan di atas jalan-Mu ya Allah berikanlah keteguhan pada hati kami ya Allah ya Allah ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami Ya Allah ya Tuhan kami ampunilah tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan. Ya Allah ya Tuhan kami kuatkanlah pendirian kami dan tolonglah kami ya Allah. Bantulah kami ya Allah daripada ke kejahatan orang-orang yang kafir. Ya Allah ya Tuhan kami kabulkanlah permohonan kami ini ya Allah. Wassallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Selawat dan salam pada Nabi Muhammad wa ala alihi wa pada arsi keluarga baginda washabihi wa dan juga pada sahabat baginda wa tabi'i tabi'ina lahum biihsan ila yaumiddin dan juga pada seluruh pengikut pengikut baginda sehinggalah pada hari kiamat walhamdulillahirabbilalamin taqabbalallahu minkum